Bueno va ba, esandakoa hemen gaude eta lehenengo etorri direnak zuzen ere dira azetekoak aldesarreko etxi bizitza baina ez te, sindikatua. Zer kurioso, hori da, asalduko diguz, eh, akasos, no eze momentu eta galtzen den teori eta sindikatu bihurtzen den. Eta, zueket horri zarete porque hori lan eta lan zabizeldetelako, eta gaur ere badagoelako beste kompromiso bat gero zeiretan, asik etita baten, bueno, gauza asko komentatu behar ditugu, bueno, lehenengo eta ben, eskarrek asko, tortsagatik. Berdin, zuehi. Bueno, ba, hori, e, gauza asko eta asko ta asko komentatu behar ditugu, <risa> akaso hauetako asko badau deia repikatuta beste itzaldi batzutan eta bar, baina bueno, garrantzitsua da behin eta berriro gauza berdinak esatea pak nos lo creaamos. Eta, eta bueno, hasiko bueno, gara simplnetatik zer da zer da set noiz sortzen da, se, zer egiten da, bueno, aproua bat den etarik kontatu. Bueno, baina, komentatu duzun bezalagu azet etxe bizitzat sindikatua gara Azik era batetan bizitzat taldea moduan izendatu genuena Baina, bueno, praktikaren ondorio sindikatu moduan gure buru orkestea erabaki genuen e, Zergatik, ba, pizka bat e, uste dugulako sindikal eredu berriak sortzen ari direla orain Eta sortu behar direla, eta bueno, klase borroka ba, lana salariatu tokietatik asko zaratago Eratu behar dela, ez? Azkenean kapitalismuak gure bizitzako arlo guztietan zapaltzen gaituen moduan, baguke gure bizitzako arlo guztietan eh aurrera man berdugu klase borroka. Orduan e, sindikatuak esparru guztioetan eh sortu ber dira. Eh horregaitik askenean ez asetetsi sindikatua da, ba langileok garen auzokideok daukagun erreminta bat, eh ba, etxe bizitzarekin zer ikusi hauten problematikei aurre biteko E, Asetetxe bizaz indikatua sortzen da 2008ko maiatzean e, Hau da, konfinamendua Bukatu berri, baina bueno Gara indik ere bagaure egun gauden e, Krisi ez bakarrik sanitario Horren erdian e, Eta ez da, azten zerotik Uri, da, Badago, esperientzia batzun badau aurretik ere bai Etortzen da Pizka bat beste, beste kolektibo Batetik, kolektibo hori hasikera batetan e, Piztu bilboitzali Emtibizan zena, gerora Usoetatik piztu izatera, E, pasatu zena, eta, bueno, ba, e, kolektibo horretan batez ere hiri ereduaren kontra hausnarketak e, eta e, aiztabaidak eukitzen genituen, eta pizkabataz egin jena hausnartzen, ze auzoetan bizi bizina genuen. nuen. Baiz, e, momentu horretan, hor, bazauden arazo batzuk, oso nabariak zirenak, evento naguzio horiena, hori zen e, e, MTV itzali hain zuzen, baina, bueno, hortik ere baiz, ikusten dira e, gentrifikazioa, edo ikusten dira bestelako mobida batzuk, eta horrer e, dieguneak jartzen etxe bizitza, ezta? Hori da, guk, e, ikuste hau e Itzialien TV, osea Pistubilu Itzialien TV, asik hasi zen ba hori. mtv, oza, MTV azizen, bahori, kontra eta makrospektakuloen kontra eta pizkata ausoakketen ondorioz heldu ginen e, konturatu ginen ba hori, Hiri eredu bat zegola hiri eskaparate bat eta horrek ba guztiak sapustea e, eta auso guztiak hiltzea zeukala helburu. Orduan guk e, ausora jeistera genuen eta ausoan bertan e, ba nolabait bi hildo, e, jartzea erabaki genuen. E, auso defendza izango litzatekena ba e, bora jartzen dena, eta bere berea dena defendatzen duena, eta oso boterea antolatzearen beharra. E, momentu horretan, honetan e, gehiagun dela, eta, bat, pizkat Bartzelona, Balentzia eta Madrileko hauso sindikatua ibegira gehiagun dela, bat, pizkat bat e, hildorretatik bai genekien tiratuna egenuela, e, ez geneukan argi, e, zein izango litzateken, ba, pizkat bat arrakala hori, zabaldal zuena, eta ikusi genuen etxe bizitzaren arloa ba, bi, bi gauzen gatik. Ba, alde batetik, testo inguru ekin, ba, krisi aldi guztietan gertatzen den bezala, ba, 2000 hortziko krisian gertatu zen eta horren jarraipena den honetan, ba, etxe bizitzak zen olako zentraltasuna kontutan hartuz, ba, bere momentuan burbuia imobiliarioa izan zen, orain e, alokairuen e, burbuia izan daiteken edo, eta bestalde le, askoz ba, bete, esto inguruzia atzago batetan, zikusi genuen gure auzoetan zoetan, ez geneukala, e, ba, problematika onari erantzuteko erraminta kolektiborik. Eta e, orduan egiten den jarduna dago zentratuta etxe bizitza sindikatua, baina ori, etxe, etxe bizitzaren bueno, eskubidea itza oso itxuzia da, baina etxe bizitza jendeak behar du, eta, eta horretara, baina ez hori bakarrik, ez gauza gehiago ere egiten dira. Hori da, guke argi daukagu sindikatu moduan, bueno, guk lan egiten dugu asanbladaren bitartez, eta e, asanblada horztegunetan da, horregaitik horret horri izan gara lehenago, eta asanblada dago eratuta, ba, pizka bat e, interes politiko aitik gerturatu den jendeagaitik eta e, baita ere, ba, bizitzaren problematika, etxibitzarekin problematika dituzten kideen gaitik. E, zer egiten dugu sindikatuan bertan, ba, nola bait bildotan banatzen dugu gure lana. Kasuei egi dago kionez, ba, e, konkretuak lortzeko gatazkak jartzen ditugu martzan, eta bueno, kasu bakoitzak naiz eta erroa berdina izan, eta jabetza pribatua izan, ba, e, mila erantzun eta mila dinamika izan ditake ez? Bus, mediasioak, kampainak, manifestazioak, edo, dana dalakoa, hau da, ba, gataz akabiatzen ditugu helburu konkretuak lortzeko eta beste hildoa izango litzateke ba piska bat ONG baten gatik e, e, ba, desberdintzen gaituena eta instituzio baten gatik desberdintzen gaituena eta hori da e, komunitate politikoa eraikitzen e, ari garela komunitate politiko hori hori eraikitzeko ba eh da, adecuada aurrera eramaten dugu ba kasu praktikatik teoriara gure hipotesi politikoak berresteko e, formakuntzak egiten ditugu ezta baita kritikak, autokritikak eta baita ere beste beste capa batetan egongo litzatekena izango litzateke ba, e, beste behar, osea langileok ditugun beste behar guzti hoiei erantzuna emoteko erremintak edo topatzea eta iekin saretzea edo edo guk geu sortzea, ez? Alde batetik eukiko genuk eba saretzemota asko ditugu komunitate horian ditzen duten, ha, ba, alde batetik izan daitekenak auzoan lan egiten duten kolektiboenak, e, Bizkaian etxe bizitzaren arloan dauden e, ba, e, elkartasunetik abiatzen diren etxe bizazindikatuak, edo eta ba, e, langi, e, klase borroka izpide duten kolektiboak, izan daitezkenak ba, e, langiloen eskubideen alde, arrasakeriaren kontra, eta bar. Eta besta alde, ba, e, to, noizean behin topatzen ditugu behar batzuk ez daudenak e, azetutak, eta guk gehu gure, gure kabuz eta antolakuntzaz eta klaselkartasunez e, ba, sortu behar ditugunak, ez? Eta gure kasuan, ba, azete barrutik, behar batetik sortu zen, azetu herribiltegia. Erribiltegia, hain herri zuzen ere, kaurko izan ere gonzarete hor, e, zelan da, bueno... E, Behemen eta karrefurren. Bi ez ez? Behemen eta karrefurren aurrean, e, bo, ba, jenteak ekartzen ditu eta gordetzen dira arrakalan eta, bueno, momentu ere baten banatzen dira, ezta? da? Hori da, azetu sortu zen, e, bai, ikusi denuen argi geneukan e, etze bizitza elementu zentrala dela, baina ezin dela era sektorialean hartu eta etxe bizitzarekin ba ara soak dituen edonor edo sein edo langilek ba, beste bizitzako beste arlo guztietan zapaldua ba izango dela, ez? Eta bueno, ba beharrak azetuak ez dituzten e, kide batzuk eta asi ginen eh ba, biltegia hornitzen danon artean egiten ditugu hilabetean behin bilketak eta gero hilabetean bitan egiten ditugu banaketak e, e, be, biltegian bertan gaur egune arrakalan daukaguna. Eh oso garrantzitsua da zentsu honetan. Eh azetun ez dela ba no, behin bain igualpe jendea pentsatzen daudala banko alimentos eta ez da holan, danok parte hartzen dugu, danok parte hartzen dugu bilketetan, danok parte hartzen dugu eh, repartoetan, eta danon artean erabakitzen ditugu bai arauak, bai funtzionamendua, bai, edo zein gauza, argi daukagulako antolakuntza eta klaselkartasuna dela danaren oinarri. Daudena, garatu da urte eta erdian, pasatxo kasi bi urte, eh, hain zuzen ere hori komunidadaren potenzialidadea aprobetsateko egindako Eh, pues, ba, ori, eh, esfortzua gatik ere bai da bi urte hauetan gauza asko egindira orain e, bururatzen zait hori arrakala bigarrena, bigarrena oa, daukazuela horreren badago dagoze kontatu ez da? Bai, bueno, arrakala, arrakala bat izan zen maiatzean egin genuen apostu bat ba, ikusita justo momentu horretan gaur egun oraindik ere e, luzatu diren dekretuekin baina momentu horretan dekretua bukatzera joan eta horre ikusitak zeuden, ba, egunka kal leratz eta bueno guk argi esan eginuen ba zenbat eraikinutz eta zenbat ezau zauden auzoan eta bestalde ba, guk geneukan behar bat guk espazio propio aukitzeko, ez? Ba, gure sindikatuko eguneroko bizitza aurrera emateko, emerjentziazko etxe bizitza bat ukitzeko ba e, kide gure kidentzako egun batetik bestera etxe gabetuko izan daitezkenak edo azetuari biltegirako adibidez. Orduan e, bueno ba erabaki zen nolabait e, san nai simboliko oso potentea zeukan e, eraikin hori, bai, bai gure guretzat, ez? Ba gastetzea eta, eta gure, osoan lapurtutako plaza horretan dagona, bai, bai, bai, bai ba, udaletzean eta bilbor entzat ze, ze simbolikoa den, ba, plaza, es, eskaparate hiri horren, berriro bueltatuz horretara, eskaparate hiri horren erdian, ba, gu jartzea eta, eta etxe bizitza sindikatuko zede bat e, eukitza eta, bueno, e, hori ikusi zen, bat desalojoa guztiz politikoa izan, zela. Oida, oida. Eta, bueno, iraun zuen, egin zuen, iraun zuen gitxi, baina iraun zuen momentu batez e, famatu edo sonatu egiteko moduan, eta, bueno, e hanik kaleratua gainera modu hori polemika artean eta bar baina itxiko ditugu historia horiek beste momentu batetarako baina handik itxira arrakala bi hori da kurtzoa hasi zen guk argi geneukan ondino bai geneukana beharra Gure, gure espazio propio aukitzeko eta ikusita auzo hauetan zenbat eraikin uz daudela ba e, sartu ginen urrian esango nuke eta bueno ba, bertan daukagu azetu herribiltegia daukagu bueno eta e, mota guztietako ekintzak eramaten ditu gaurrera non dago somerako non somera Somera ko amaieran. somera buka <risa> no, polit, no, no era mai, tabernarikia ez politpolita daucana eta mural oso politak dituenak orain. Bueno, someran dago. <risa> eta, bueno, ba, momentu ze oso gustura gaude, gainera kaleko, oza, jendea osoan gerturatu da, duela gutxi egin genuen inaugurazioa eta oso izan zen, mundu guztia oso pozik egon zen, da, bueno, ba, gukarri daukagu, ba, hori, e, espazioi bizitza bueltatzera eta espazioak politizatzera goazela, etxe gutxik esagon arte eta jenderik egon arte egon arte etxerik gabe. Mm -hmm. Bueno, bertan, zentralizatzen dira eh a seteko mobida e, gileena, que or verdad dago etxebizitza sindikatuaren egoitza, larrialdiko etxebizitza, biltegi hau eta, eta listo, ez da? Eta denetarik, baina bai, bai. Baina, kaso bat ematen beharko balu, erabiliko duke. Eta, bueno, e, e, espazio bat behar duzue, hain zuzen ere, horreindik eta kaso e, e, estirarako ametzen, eta, eta lan asko dagoelako aurretik, ezta? Hori, da, gaur egun, bueno, e, kaso aktibo nahi kotzo ditugu, baina lan E, potenteak ditugunak dirra ba, pasa den astean haienetzea e, utzi bar izan irukidek herribera bederattzan, espekulatzaile handi bateke bueno, espekulatzeko ustez espekulatzeko errauliko dauen e, tipo bat erosi dagulako eraikin guztia. Bloke osoa. Bloke osoa erabili er, erosi du eta bueno, hiru auzo joan behar izan dira, baina beste bi geratzen dira bertan bizitzen da. Bueno, gure borroka orain dago balde batetik hori e, ikustarazteko eta horrei salatzeko eta bestalde ba bi kide hoiek e, nolako baldintzatan geratzen diren, ba, hori bermatzeko guztienen saien baldintzak geratzen saien kontratuaren bitartean e, ba berdinak direla. Beste kasu bat daukaguna abian daukagu, nolabait e, jarri duguna abian kanpaina da hiru auzo Iru problema, o hiru sea, kasu baina problematika berdina ez, eh? gero Bil Sarrean daukagu beste kasu bat, eta gure kide bat eta bere halaba kaleratuak etxegabetuak izateko arriskuan daudennak e, oso Leister, e, inolako ingresorik gabe eta egun batetik bestera, eta bueno, e, guk instituziotara eta gizarte erbitzuiek exigitzen diena dioguna da e, alternati habitazionali bat baina zoan. Sabeu uste du oso garrantzitsua dela eginduten erroa Ausoan komunitatea eta bueno umea eskolan egonda eta daukaten lagunak eta ausokidak eta hori da gure exigentzia eta beste kaso bat daukagu San Franciscoan ba, banku batek e, familia bat bueno emaku bat eta bere familia eh etxe nahi dituelako eh ba bebai urrengo ilabetetan Mh lan eta lan. Hau kasu honerako kasuetan, bueno, esandakoa, eh, metodo oso desberdinak egiten dira, baina beste batzoren artean, pues hori, bertaratu de egunean eta saiatu blokeatzen hori ere bai hori egin izan da. Bai, hori azkenean da, beste reminta bat, ikusgarriena ziurrenik, baina, bueno, beste reminta da, ez? guk azkenean sindikatuan egiten duguna da, guk gure herreminta guztiak sindikatuaren kolektiboaren zerbitzura, jarri hori izan daiteke gure jakintza, izan daiteke gure gorputza kaso hauetan, ez? Eta, E, ba, bueno, bai du gara e, birritan, egon gara e, portaletan, bat izan zen aurreko iraian e, Marikarmenen kasuan, izan zen labura zurrutia kalean, eta beste izan zen, ba, e, justo arrakala bat e, kale, etxegabetu zuten, desalojatu zuten aste berdinean, ba. Juditen kasua, ez, eta hori oso argikus izan, ba, esaten dugun komunitate horren garrantzia, ze, hau oso guztiagoen zen, bertan, gorputzak jarriz, eta hau txajarriz, da, bueno, lortu genuen gelditzea. Bale, mm -hmm. bueno, pues, aurrera horrekin, eskarrik asko, e, lan asko dago, da, beharrezko, oso beharrezkoa. Da, honen atzean, Onen egongo da, imaginatzen dut, Hori sakontasun politiko bat, eta, bueno, ekoko dituela, arista, asko. Da, e, zentzu horretan, pues, guri, e, Irolakoi beti interesatu izan zaigu okupazioaren mugimendua, da, akaso etxe bizitzaren defentsa eta okupazio mugimendua elkartuta egonda itezken modu bateran zuek zen irakorkatak iten duzu egonen ganean. Bai, guk be oso zentrale ikusten dugu okupazinua, e, ikusten dugu gaur egun klase borroke egiteko zerrezna oso beharrezkoa dela, gainera guk gure irakurketa, eta ikusten dugu baitze bizitzan problematika, baina bai apurat domina zinua kapitalistaen onarria, dala jabetza pribatua Eta gaur egun dezjabetuak daukagun tresna ia bakarra, beintzatetze bizitzen harloa, okupazioa da. Guka horregatik esaten den dugu okupazioa ulertzen dugu bir jabetzen moduan. Ulertzen dugulako, azken finean, gaur egun ikusten dugu, ez? Zelako e, polemika da okupazioen inguruan, e, okupazioen kontrako ofensiba, ulertzen dugula klase ofensiba dala, eta Hor, guk olertzen dugu, mm, bueltabat eman behar diogula diskurtza. Badiru digauregun okupak, eta, bueno, dezkabetuak okupatzen dugunok, garelan, plan, erdi lapurrak, ez? Que nos kiremoza aprobetsar sistemari eta, guk argi daukagu, benetazko lapurketa jabetza pribatua da. Guretzako okupazioa da, birjabetzia da benetan escubide eh, ogni risco bat baten birjabetzia eta zentsuarretan bueno gure irakurk eta okupazioa inguruan ez da irakurkea supersakoman bai badau beatzian baina da seo hainbasikoa, nola esanes e, esatia enpra okupazioa da, eta gaur egun eh, langileon proletarizazioa eta pauperizazioan urrean oso oso bearreskoa da Uhum. Baina nola bait, zuek ez du, zuek okatzen zuen burua mugimendu okuparen baitan Baina ziketa, erabiz, pentsatzen duzue, okupazioa bera praktika e, A, a proposa dela Baina, akaso gainditzen duzue marko hori, ez? Bai, hori da, hori da, agian gure hausnarketa, arrantza doa ez Baina, bai, ulertzen dugu, ben, okupazioa mugimendua, alde batetik historikoki e, Euskal Herrian oso paper garantiztua bete zuen momentu, bueno, momentu 6atz batean ezabitzara soa problematizatzeko eta radikalizazio oso garantiztua izan zan, baina gaur egun geunden geunde napur bat Aztearrez, hore, ah, hende, venga, etzebitza problematika erradikalizatzeko edo lantzeko, zen markoa erabakitzen dugun, eta hor, bai planteatugu, bale, zein dan, zein izan behar da, etzebitza aldeko borrokaren sujetua, izan behar da okupa, okupa klassikoa, edo izan behar da, beste sujetoat. Aha. Eta hortik, kasi gara bat eztabaidatzen, hori okupazio mugimendua oso, paper garantzitzua, be, bete esan zuela, baina gaur egun mm, ez dakokigula okupazio mugimendu bat berpistea. Ba, ezik eda, okupazioa bera zabaltzea eta edatzea, langilean artean. Gaur egun, azken finan hori ikusik egun, bai euskal herrian bai beste hainbat herri okupa vera beste identitate bat bihurtuzala ez mm. eta, eta identitatea eta oso identifikatuta sentzu desprejitativo batean eta guk intigate guztien kontra gauz. Beraz, ez da bir produktza identitate bat, baizik eta okupazioa super silegi dala eta beharrezko okupazioa e, o, e, kabetza kabetzapiratuaen kontra, vale, baguas zabaltzea okupazioa. Jendia ez da izan behar edo ez da kontzibido behar bere, bere burua okupa moduan okupatzeko. Beraz, bagoaz bir politizatzea okupazio okupo ok, okupazio mugimendutik haratago. Mm -hmm. Bai, hor eh bueno, esan liteke okupazioa bera e, aukera batzuk ematen dituela, muga batzuk badituela, e, tresna bat dela, baina kaso igual eh orain arte beintzat e, formulatu izan den subjektua pues oso sehatza zela, mm -hmm. eh sozializatzea hori eta mundu guztia okupazioaren alde egotea edo e, depende se perfileko okupazioa aukera hartzea Raza da. Ezan dut, depende ze familiak ezaten dioso, pues igual podemos ocupar. Eh, Zeran jasotzen du... Pues Zaila. Zaila da, baina ezain beste mm, kontu moral bat edak, batek atik, bat baizik eta guk gurek azuan, benetazkoa izaten garen benetazkoa razoa, izaten ditukun benetazkoa razoa, dira materialak. Biltu eh, Eta ezan beste bildurra, bai, zik edo, jendeak, en plan, de, bai, bai, noski, eski, gure, gure kideak, dauz, en plan, etze e, geratzear, beraz, klaro, okupatzen dugun, baina, claro, kide asko dira, etorkinak asko paper barrik, beraz, klaro, hor da, begurardura gure ardura, bermatzea hori siurtasunez egitea. Eta gaur egun, bakigu. Ba, okupatzia ez dala da la eta bueno hori gure eta beraz sentsu horretan gurekiden eranzoan beti da noski bai baina ja orra probat ardura gure partetik etortzen da eh, bale Bale, ondo, ikusten dugu no egin modu seguru baten eta... Nola egiteko, hemen Euskal Herrian badago okupazioaren mugimenduaren e, inguruan, ba hori mugimendu zabal bat, kolektibo asko, eta hori ekin basaudete harremanetan, hemen, hemen mm -hmm. espazioenetan bertan, egiten da hostiraletan e, okupazio bulegoa adibidez, mm -hmm. basaudetela harremanetan horrelako kolektiboekin. Bai, bai, oso harreman onak dauzkagu eh bai bueno luchi dituenan kolektiboa gure zaretzetan eh balaus kolektibo pillo bat okupazionaldeko direla eta zuk esan duzuna okupazioa gulegoa guretsaian hor aipamen bereisi merezi e, du e, guretzako hasieratik ja, izan oso oso beharrezkoa, e, bai adibez gure abokatuak edo gure lantalde juridikoan e, badauz okupazio bulegoak abokatuak eta edo zeintzalangtzak okupazioen e, inguruan okupazio bulegokoi eskatzen diegu beraz hori aitamen berezia, okupazio bulegoentzako oso oso lanfina egiten dutelako oso ondo oso ondo bueno ba genituen galdera gehiago eta bar, baina nikuste egin gora bera ba, jorratu ditugula eh zelan bihurtu duzuen hau asistentsialitzoa baino gehiago uh -huh. zelan kolektibitateatu diren arasoak bueno nikuste egin dela así que joango gora sarratzen ba prestatu 두고 derentzako galdera extra bat eh ainz ere ba hori herri dendan gaudela ta ba ba herri denda zergatik aukeratzen duzuen zuek ere zuen postutsoa zekemen eta Eta zer ekarri duzuen? Ba, galdera horrerari erantzuteko nik zergatik ez? Esango nuke, ezagut nik uste dut Herri eh, Herri <laughs> mugimenduaren gaudein eh, kolektiboentzat, kriston eh, aukera dela ez bakarrik ba, ba finantziatzeko, baizik ba beste kolektiboak eh alizateko, espazioa konpartitzeko, oso momentu politiko izaten da ba ne hemen porreta elkartza kolektibo guztiak da ikustea, ba, beste bai gure materiala eta gure eh bai informazioa plazaratzeko, baita ere ba, beste kolektibo guztiak zertan datzaten ikusteko, ez? Orduan, ba, bueno, bi, bi arrazo joi eki gongo lirat esketan, ikustate errei movimentu katozen kolektibok dut eh, Ba, hemen egon litzateke. Eta, eta zer ekarri duzu, eh? zen material dago hemen? Ba, ekarri duguz eh, ondino hausuetatik piztu bilboko kamisetak ditugunak orti bueltak emoten, ja, haian norbaitek ez daukana, oraindik, eta azken aleak eratzen direla. Eta, bueno, aurrek urtean eh, urte hurren erako genituen kamiseta eta holchak etxe bizitzen defentza leloarekin etxe bizitza mm -hmm. guk ulertzen dugu la balaupar eta baino gehiago eta bizitza bertan garatzeko espazio moduen mm -hmm. e, laminak postalak eta bukatzen ari direla enteratu naizela orain dela gutxi asi ke etxeak apaintzeko Eta Eberrak, konsubitu. eta metxero eta iabero klasikoak, ba, holan, no. e, detaietso bat moduan e, saldo aldirenak. Muy bien, muy bien, bueno, ba, eskarrik asko, badakizu de peña, hemen badaude la materia lauek, eta beste asko ere bai, hasi que pasatu zaitezte hemen nik. eta zuek, ba, segui, daukazuela asamblea, eskarrik asko etortzagatik, eta egongo gara horrengo baten. Ba, Esko zui... <laughs> Eta zorionak, Irola. A pai, asko. karrekaskoa. Venga, je, jarriko dugu musika bat. Ba, bai, ipiniko dugu orain zian it pills Along Tonight kanta. Ja.